Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkede som ham. Så han måtte gå om og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte den meget i linessa, og i sin undervisning sagde han til dem: "Hør her. En sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var meget jord, og det, og det kom straks op, fordi det kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav noget udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har øre at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sin ledsager, og de tolv spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem, der kommer, men til dem udenfor, kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at, de skal, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem. Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås. Er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud i en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem der bliver sået mellem tislerne. Det er dem som hører ordet, men denne verdens bekymringer og rigdoms blændværk og lyste alt muligt andet kommer til og kvaler ordet så det ikke bærer frugt. Men de der bliver sået i den gode jord, det er dem der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Ja. Vi skal snakke om billedsprog og hvorfor. Det virker som om, at Jesus nogle gange øh, taler anderledes til os, end øh, vi lige kan forstå. Når det er ikke altid klart for os i hvert fald. Jeg, øh, jeg faldt over et, et citat i den her uge, øh, cirka 100 år gammelt, hvor en mand sagde, at manden, der ikke kan forestille sig en hest, der galopperer på en tomat, er en idiot. Og først tænkte jeg, at det var da lidt underligt. Og så kommer jeg til at tænke på det lidt ligesom i... Øh, Kajsons nye klager, hvor de får at vide, at alle, der ikke kan, kan passe deres arbejde, de er, er idioter. Så tænker jeg, at jeg vil ikke indrømme, at jeg ikke kan passe mit arbejde. Så de valgte alle sammen at sige, at de kunne se det her tøj. Men det her billede på noget, der ikke lige i første omgang giver mening, noget som virker underligt for os, hvordan reagerer vi? Og især, når det kommer fra Gud. Så det næste billede, som jeg havde med. Øh, vi skal jo snakke om jord og noget med øre. Jord, der har øre. Øh, ja. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, Jesus taler til os om i dag? For er han uforståelig med vilje? Det kunne det næsten lyde som om, når vi ser teksten. Hvis vi går tilbage til Bibelteksten, hvor øh, måske den, den del, hvor der tales om Esajas øh, bog, eller hvor der er en reference til det. Hvad står der her? Men til dem udenfor kommer alt i lignende sig, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Når man lige læser hen over første gang, så lyder det næsten som om, at ordet siger, at Jesus med vilje prøver at skjule noget, sådan at folk ikke kan vende sig om og få tilgivelse. Så er det det? Er han uforståelig med vilje? Nej, det tror jeg ikke. Den reference, der er givet til Esajas bog, som for øvrigt er en reference, som vi finder i alle fire evangelier. Det er en af de få gammeltestamentlige tekster, man finder i alle fire evangelier. Der er et eller andet her, der er vigtigt, at de alle sammen har valgt at nævne den. Så hvis I er en bibel, så kan I jo hoppe med derover, ellers så vil jeg lige læse for jer. Så den her tekst i Esajas bog. Det svar, det er kontekst, er, at Esajas bliver kaldt af Gud til at gå og tale til Israel. Israel på det her tidspunkt har bevæget sig langt væk fra Gud. Og Esajas skal prædike dom til dem. Han skal fortælle dem, at på grund af deres søn, den måde, de har valgt at tilbyde andre guder på, og den måde, de har valgt at, at udnytte de svage i samfundet er kommet så langt, at nu kommer Guds dom. Så i Isaiahs bog, kapitel 6, står der, Da jeg hørte Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, det er Gud, der siger til Isaiahs, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte, I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt, gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet, og vende om, så han må helbrede dem. Det er noget af en opgave, Isaiah har fået. Han skal gå til et folk, han allerede får at vide med det samme, at du skal tale, og det vil ikke have nogen som helst indflydelse på deres liv alligevel. Du skal gå hen på toget og proklamere af dit... Lige fra hjertet, og det eneste, du kan regne med, det er, at folk vil ignorere det eller gøre grin med dig, og de vil simpelthen bare fortsætte af den vej, de allerede går. Det er en hård opgave, han har fået. Gud fortæller ham, de vil høre. Der er noget, der, der rammer nogen, øh, hvad hedder det, der er måske noget, der rører, rører deres ører i forhold til nogle lydbølger, men der er ikke noget, der går herfra og her og her. Det vil ikke få nogen indflydelse. Jesus refererer til det samme her. At den samme døve respons, som Israel vil give Isaias, det er den samme døve respons, de vil give til hans ord, når han taler. Der er noget galt med jordøerne af en eller anden grund. Der er et eller andet, der gør, at det Jesus siger, det vil de ikke høre på. Og hvorfor vil de så ikke det? Hvis vi hopper til den sidste del af hvis vi kan finde den sidste del af, af evangelieteksten, bare så vi har den foran, foran os her i Isaias, äh, sludder i, i Mark, Markus-evangeliet, så er der i hvert fald to ting, som der virker til at være problematisk. For det første, så er der nogen, som simpelthen ikke stoler på, at han er gode nyheder. Vi ser allerede øh, faktisk i, i det tidligere kapitel, kapitel 3 i Markus. Øh, der er han jo begyndt sin offentlige tjeneste, og i Markus evangeliet kapitel 3, vers 22, så står der: Og de skriftløve, der er kommet ned fra Jerusalem, sagde: Han er besat af Beelzebul. Det er et andet navn for Satan. Det er ved demonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne. Det her er ikke en mand, man kan stole på. Det er ikke bare, at han er sådan lidt utrænlig. Han repræsenterer Satan selv, og derfor vil vi ikke lytte til ham. Det er dem, som er på vejen. Ordet kommer ud, og det når ikke engang at komme i nærheden af deres hjerter og tanker, for de stoler ikke på manden. De siger, han er ond, han er i ledtog ved de onde selv. Han er ikke en mand, man kan stole på, en mand, man kan lytte til. For andre, så er det ikke nødvendigvis, at de med det samme afviser Jesus og det, han har at sige. Men der er simpelthen ting, der er vigtigere, end det, Jesus har at sige. For nogen, der er det vigtigere, hvad andre mennesker siger om dem og gør ved dem. Sådan så, de tager det imod med glæde, men de holder kun ud i en tid, når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Så snart der kommer pres fra andre mennesker, medmennesker omkring dem, vælger de at sige, det kan godt være, at Jesus havde noget at sige, men det er endnu vigtigere for mig at de mennesker, som er omkring mig, godt kan lide mig, vil sige gode ting om mig, og i hvert fald ikke vil skade mig på nogen måde. Og der er lidt et eksempel. Jeg kiggede lidt rundt. Hvis vi kigger Johannesevangeliet Evangeliet, kapitel 12, så er der faktisk en af, en af de her referencer til Esajas igen, kapitel 12, hvor der står fra vers 37, Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham. Så der er det ikke bare ord, han taler, det er også de mirakler, han har gjort, men det har ikke nogen indflydelse på dem alligevel. I troede ikke på ham, for at det ord af profeten Isaias kunne gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev herrens arm åbenbaret? Derfor kunne de ikke tro, for Isaias havde sagt, at han havde blindet deres øjne og forhærdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så I må helbrede dem. Det sagde Isaias, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange end over rådets medlemmer til tro på ham. Men på grund af fariserne bekendte de ikke for, de, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære for mennesker frem for ære for Gud. Forfølgelsen kan gøre, at nogen vælger at vende ryggen til Jesus og ikke går med ham længe nok til, at det kan slå råd og virkelig gøre en forskel i deres liv. Og for andre, der er det ikke så meget, hvad andre mennesker tænker, men det er om de ting, de måske ellers kunne give afkald på. Denne verdens bekymringer, rigedommens blindværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Og der er jo et, et godt eksempel på, det bare nogle kapitler længere henne i kapitel 10, hvis jeg har Hørte historien før, det har I sikkert i hvert fald nogle af jer. Der kommer en rig, ung mand til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham. Så det her, det ord Jesus siger, er ud af kærlighed. Tag til ham. En ting mangler du. Gå hen og sælg alt, hvad du har og give til de fattige. Så vil du have en skat i himlen Og kom så og følg mig. Men han, den rige mand, blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort for han var meget velhævende. Så der er både noget med, at hvad er det, der kan gøre det svært for de her jordøer at høre længe nok og dybt nok til, at det gør en forskel? Enten stoler vi ikke på, at Jesus er god og en, der er værd at lytte til, eller også er der simpelthen nogle ting i livet, som bliver vigtigere for os, end det han har at give os. Og derfor så har vi også en idé om når Jesus så snakker om den gode jord, den der har gode ører, at det så er det modsatte, kan man sige. At dem som har ører til at høre, det er dem som i første omgang stoler på at Jesus er god, vil den noget godt, at han er en man kan stole på og vil lytte, og man skal lytte til. Og det viser man ved at prøve at i mindste at gøre det han kalder os til. Men også at de er afhængige, så afhængige af det, Jesus giver, at de bliver ved med at følge ham, selv når det ikke altid giver mening. For det er jo det, der sker her. Hvorfor står der, at når Jesus siger til jer, at Guds rige's hemmelighed er givet, men til dem udenfor kommer alt i ligninger? De får jo høre, hvad den her lignelse betyder. Fordi de bliver ved med at følge Jesus, og de spørger ham. De siger, at Jesus, vi, vi forstår ikke, hvad det er, du siger. Du kunne ikke, det giver faktisk ikke lige nogen mening for os. Kan du ikke, vil du ikke nok forklare os, hvad det betyder? Jeg tror ikke, at det var en lukket mulighed for andre. Men af en eller anden grund var der nogen, som blev og spurgte ind til, og Jesus, vil du ikke nok forklare os? Og andre gik bort, enten fordi de ikke stolede på ham, eller fordi de ikke tænkte, at det var simpelthen var det værd og blive ved. Nogle af jer kender øh, Thomas Zabriskie, andre gør ikke. Han er en, en som, som tit kommer ind i menigheden, og han har skrevet et album, som øh, øh, I kan finde på Spotify. The Other Thomas er hans kunstnernavn. Øh, og jeg er ikke særlig god til sådan noget med digte. Øh, da jeg gik i skole, der, når der kom sådan et digt, man skulle kigge og forklare, så sad jeg altid sådan lidt og krasse mig i håret, for jeg, jeg ved ikke så meget om sådan noget. Jeg, jeg det skal være sådan rimelig lige til for mig. Så da jeg først hørte øh, Thomas' sang, så var jeg forvirret. Jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke helt. Jeg havde sådan en idé om, måske, hvad de betød, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad de betød. Så jeg blev nødt til at lytte mange gange. Og så blev jeg nødt til at læse i teksten. Og så blev jeg faktisk nødt til at spørge Thomas også, Thomas, jeg har et eller andet billede af den her sang. Den handler om det her. Har jeg ret? Og så kunne jeg sige, nej, ikke så meget. Eller jo, det var faktisk lige det, jeg tænkte. Hvorfor? Fordi relationen til Thomas betød noget. Jeg vil faktisk gerne høre, hvad det var, Thomas havde på hjerte. Men det kom ikke lige i første gang. Det, det skulle arbejdes med. Der er faktisk nogle spadestik dybere, der skulle gøres. Der var en relation, der skulle skubbes ind i. Selv der, hvor det ikke gav så meget mening for mig i første omgang. Og her tror jeg faktisk, vi har fat i noget med, hvorfor lignelsen især kan vise noget om, hvad der foregår i vores hjerter. Fordi lignelsen så nogle gange ikke er så tydelig for os. Det kan være forvirrende for os. Og det er ikke kun i det, Jesus siger, tror jeg. Jeg tror, der er en generel pointe for os i vores relation til Gud. At Gud kan virke forvirrende for os nogle gange. Fordi han er så meget større, end vi er. Og han tænker nogle tanker, som er større, end vores tanker. Og derfor giver det ikke altid mening for os, hvad der er, der foregår. Jeg læste en historie i går om et et par, øh, som et kristen par, som havde øh, nu er de pensionister og hjælper andre ægtepar, men de fortalte deres historie om nogle af de ting de havde oplevet, nogle helt forfærdelige ting. De havde haft et et barn, som var født med øh, en eller anden form for øh, sygdom eller handicap, som gjorde, at barnet var meget, meget tit på hospitaler. ind og ud af hospitalet, og de boede nærmest der med det her barn. Så fik de barn nummer to, som var relativt, øh, som var et sundt barn. De var til fødselsdag hen på hospitalet med deres første fødte, og mens de var der leger det, andet, det næstfødte barn med nogen, der falder ud af vinduet og dør så får de et tredje barn, som er født uden nyere, som dør få timer efter, at vedkommende er blevet født. Helt forfærdelige ting. Man læser, og så tænker man, hvad foregår der? Hvad foregår der? Og jeg ved godt, at det er et, et, måske et mere i den ekstreme ende. Men jeg tror, at de fleste af os har oplevet gange, hvor vi står enten med en bibeltekst, som er meget, meget forvirrende, eller vi står med nogle, nogle livssituationer, hvor det ikke giver mening, hvad det er, Gud vil os, hvad det er, der foregår. Ikke fordi han med vilje forsøger at, øh, at forvirre os nødvendigvis, men simpelthen fordi vi ser ikke det store billede. Og han er så meget større end os. Og hvad gør vi så i de situationer, vi står, hvor Gud simpelthen ikke giver mening? Ligesom de står med de her disciple og siger, hvad? Hvad er det for noget, du snakker om? Eller når Jesus i kapitel 6 i Johannes evangeliet siger, at han er, at de skal spise hans kød og drikke hans blod. Reaktionen for de fleste er, hvad, hvad er det for noget, du snakker om? Og langt de fleste vælger faktisk på det tidspunkt at gå deres vej, fordi han giver ikke nogen mening. Det er, når vi snakker om ærligt Guds forhold. En af de ting, vi ærligt må sige, fordi... Gud er Gud, Gud, er Gud. I, selv når alle mænd er døde, der er nogle gange, hvor han er. Han har gang i noget, der er så meget større end det, vi kan forstå. Jeg tror ikke, det er muligt at gå igennem livet. En vandring med Gud, uden at stå i situationer, hvor vi simpelthen bare må på en måde kaste hænderne op og så sige, foregår der? Hvem er du? Jeg troede, jeg kendte dig. Jeg troede, jeg havde dig i min kasse og så sker det her, eller så hører jeg det her, og nu passer du ikke i kassen mere, nu er jeg faktisk forvirret. Og det tror jeg er vigtigt, fordi når vi står i de her situationer, hvor tingene bliver forvirrende, så tror jeg også, at vi så står med nogle af de fristelser, som beskrives i nogle af den her jordbund. Nogle af os når måske så den beskrivelse eller den konklusion. Gud er ikke god, eller han ved ikke, hvad han foretager sig. Nu tager vi med gode tøj og går. Eller måske er vi ikke klar til at tage den beslutning, eller så åbenligt sige det. Men så er det måske, at vi begynder at tænke, livet er ikke blevet helt, som jeg havde forventet, eller det her sæt livssituationer er ikke sådan, som jeg havde forventet, at Gud vil ordne mit liv. Og så begynder der nogle andre ting efterhånden at blive mere og mere vigtigt. Så er det, jeg begynder at tænke på, om jeg skal også have det rart, fordi Gud virker åbenbart ikke til at være så interesseret i at gøre mit, mit, mit liv så rart, som jeg gerne vil. Så måske er der noget alt muligt andet, og så må I jo selv putte ind i den kasse, hvad alt muligt andet er. Nogle andre afguder. Skal vi sige det sådan? Nogle ting, jeg så egentlig begynder at sige, det her det er faktisk vigtigere for mig, end Gud, fordi jeg forstår ikke, hvad det er, Gud har gang i. Og så må jeg jo selv skaffe det på en eller anden måde. Jeg tror, det er en hvis vi skal også skal have ærlige Guds forhold om vores egen, hvor står vi selv over for Gud? En risiko, vi, vi løber. Præcis fordi Gud forvirrer os nogle gange. Fordi det ikke simpelthen bare handler om, at nu træder jeg ind i den her relation med Gud, og så bliver mit helbred bedre og bedre og bedre og bedre. Jeg træder ind i den her relation med Gud, og mine relationer bliver bedre og bedre og bedre. Jeg træder ind i den her relation med Gud, og så de... de ting, der er syndigt i mit hjerte, de, bliver, de forsvinder bare. Og det hele kører bare. Så snart vi rammer ind i nogle af de forventninger, vi har om, hvad det vil sige, hvem Gud er, der så bliver forvirret. Hvis vi ikke passer på, tror jeg, så står vi og kan falde i nogle af de ting, der nævnes her. Og det kommer måske langsomt. Snide det er sådan en af dem, hvor man kigger tilbage over 10 år og tænker, hov, der var sket et eller andet lige pludselig. Jeg har egentlig valgt at, håbe, at sætte mit håb på et eller andet, andet end Gud. Og hvad gør vi så, når vi står i de situationer, hvor Jesus forvirrer os, Gud forvirrer os i vores liv? Håbet vil jeg så sige i den her tekst er, at hvis vi bliver ved, og vandrer med ham selv, når det ikke giver mening, så er der et, et helt fantastisk løfte. De, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det, og bærer frugt 30, 60 og 100 folk. Jeg spurgte inde i Odense i dag, om der var nogen fra en landbrugsbaggrund, øhm, fordi jeg har ikke så meget erfaring med det her med at så korn. Så spurgte jeg, hvor realistisk er det, at man kan så et, et korn og så få... 100 folk tilbage. For jeg tænker sådan et enkelt aksel der så har 100 stykker korn på, det, det lyder ret vildt for mig. Øh, og Daniel, han, han sagde, at, øh, at hvis man gør det helt rigtigt, så kan man åbenbart godt få 100 folk. Så man skal virkelig, virkelig vide, hvad man gør. Så vi har med en Gud at gøre, som virkelig, virkelig ved, hvad han gør. Han kan bringe utrolige ting frem. Og det er ikke så meget der kræves egentlig ikke så meget mere af os, end at vi er åbne overfor. Vi stoler på, hvem han er. Og at vi ved, at nu gælder det altså om at holde ved, selv når det ikke giver mening. Fordi han har noget, der er så vigtigt for os. Og så kommer det. Hvis vi kigger lidt længere nede i Markus her. Han har jo i Markus 4 to billeder mere af ting, der bliver sået. Vers 26. Og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spire og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrødet, før strå, så aks, så fuld kerne i akset. Han ved ikke engang, hvordan. Det sker. Der er et eller andet, som går over vores egen forstand, hvor Guds ånd, hvis vi bliver ved med at vandre med ham, vil gå ind. Hvis vi ikke vender ryggen til ham, især de gange, hvor han ikke giver mening, så er der en mulighed for, at ting kan ske. Jeg havde for nogle år siden, jeg har tre piger, dem der ikke kender mig. I dag er de 14, 11 og 8. Da de to ældre var noget yngre, der havde jeg især, det var altid lidt stressfyldt, når vi skulle ud af døren i skolen, men der var en bestemt morgen, hvor de hvor det virkelig, virkelig gik galt. Jeg opførte mig ikke særlig godt overhovedet. Jeg opførte mig faktisk så slemt, at jeg tænkte, jeg kan simpelthen ikke engang vente til, pigerne kommer hjem, før jeg får undskyld, hvad det er, jeg har sået og råbt og skrevet om i min panik over, at vi ikke kom til skole til tiden. Så jeg skrev simpelthen et, et, et, et lille brev til dem begge to, både til mig og Hanna, og så gik jeg op på skolekontoret, og så sagde jeg, kan I ikke lige så for, at pigerne får de her Øh, kort, hvor jeg undskylder min fuldstændig øh, øh, ubehøvede opførsel her til morgen. Og det kan de stadig huske, i noget, når de snakker om. De blev kaldt ned på kontoret, og de tænkte, hvad har vi gjort? Og så gik de ned på kontoret, og så fik de så begge to sådan et kort, hvor der stod fra deres far, hvor han sagde undskyld øh, for den måde, han har opført sig på. Jeg kan selvfølgelig ikke love det. Jeg tror, hvis jeg, var, hvis jeg stod med de samme udfordringer nu, så tror jeg, at jeg ville håndtere det lidt anderledes. Men hvordan er det sket? Det er ikke, fordi jeg bare har gået på et eller andet øh, forældrekursus, øh, eller et eller andet anger management, øh, lad at styre din, øh, din kursus. Nej, jeg synes faktisk, det er kommet. Den frugt, der hedder fred, den frugt, der hedder øh, mildhed, så lidt som det, der er kommet, jeg synes faktisk, det er kommet nat og dag. Korerne spiger og vokser, uden jeg helt ved, hvordan. Jeg har vandret med ham. Også mange gange, hvor det ikke har givet mening, og så er de her ting kommet. Men det er ikke sådan, jeg kan sige, ah, der var det, eller der var det. For det er ikke mig, der, der sådan skal øh, få det hele til at ske. De to ting, jeg har brug for, er stol på ham. Og vandre med ham, fordi jeg ved, at han har noget godt. Også de dage, hvor det ikke giver mening. Og det kan også godt være, at det ikke altid kommer på en måde, som jeg havde forestillet mig. Eller på det tempo, jeg havde forestillet mig. Den næste lignelse i Markus Evangeliet kapitel 4. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennopsfrø. Endnu et. Frøet der bliver sået. Det er som et sædnepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i den skygge. Det er, Jesu, løfte til dig som et individ, til os som en kirke, til, til Guds kirke, globalt, at det kommer. Det kommer. Det kan godt være, at det tager længere tid, end vi havde regnet med. Det kan godt være, at vi ikke helt kan se, hvor det sker. Men når vi vandrer med ham, selv når det ikke giver mening, så kommer det. Der er et billede i, i græsk mytologi om en mand, der hedder Ødipus, som er på vej hjem. Han har været på rejse, og nu skal han hjem. Men han ved, at på et tidspunkt sejler han igennem et farvand, hvor der er nogle sirener, som synger. Og de synger så smukt, at de fleste folk, som er ude og sejle, de kan ikke lade være med at tage deres ski derhen, og så øh, går de på grund og dør. Og han ved, at det kommer, så han siger til sine mænd: I bliver nødt til simpelthen bare at tøje mig til masten. At lige meget hvad jeg gør, når Europa og skriges, jeg har mig fri, vi skal derovre, eller nej, nu kører, vi, nu kører vi den her vej. Jeg tænker for nogen af os nogle gange: Er det sådan vores vandring med Gud måske er? Alt i os siger: jeg stoler ikke på ham længere. Det giver ingen mening. Eller jeg skal simpelthen bare ind i noget, så jeg kan få det rart. Eller jeg føler, at jeg har lidt mere kontrol og styr på mit liv. Og der må vi sammen tøje hinanden til masten. Så nu kører vi. Det er godt være, at det hele skriger til himlen af forvirring i mit sind, i mit sjæl. Men nu bliver jeg ved. Og fordi jeg bliver ved, så kommer det. Måske langsommere end jeg havde håbet med, måske på en anden måde end jeg havde regnet med, men det kommer. Det er Guds lyste, og han er den han er, og han gør det. Og nogle gange, så det med at vi bliver ved, ligesom disciplene, så kan det være, at det der med at tøjer sig til masten og blive ved, ser ud som at spørge ham igen og igen, hvad foregår der? Som David måske, som skriver salmer, hvor han råber, at Gud siger, det giver ingen mening. Dem som er langt væk fra, at de får lov at tjene penge, og de, de har masser af børn, og de har, det giver ingen mening. Det kan godt være, at det er sådan, man skal skrive, Gud, du er ikke færdig lige nu. Jeg synes ikke, du er færre. Det kan være, at man bare skal være helt stille, og bare lade sig bære af menighed. Nu snakker vi lige her med tid til eftertanke. Måske er det det eneste, man kan gøre, i en, I en del af sit liv. Jeg kan ikke engang sige noget selv. Alt jeg kan gøre er lige nu at bare sætte mig. Og lade menigheden be. Lade menigheden synge. Og jeg skal bare være her. Det er okay. Bare bliv ved. Gå med ham. Lad, lad ånden drage dig ind i relationen til ham. Og nogle gange i nogle perioder så står vi øverst med hænderne. Så er, det, så, er det, så er det der, vi er. Godt. Fordi der måske er perioder, hvor Gud giver mening. Og det hele er, ja, det er lige præcis sådan, jeg havde regnet med. Fint, godt, dejligt. Tag, det imod, tag imod det med glæde og også med taknemmelighed. Men når vi rammer de gange, ligesom Jesu lignelse, hvor det ikke giver mening, så lad os vandre med hinanden, lad os blive ved. Lad os gå. Og så vil han bære frugt i os. 30, 60, 100 folk til vores glæde, til vores gavn og til ham til ære. Og det er langt, langt bedre end alt andet. Det er der, livet findes. Det er det eneste sted, vi finder liv. Ja. Så far, vi, vi takker dig for, at du giver liv. Vi takker dig for, at når vi vandrer med dig, når vi modtager det du har at give, fordi vi tror, at du er god, og fordi vi ved, at du har, du har det, vi har brug for. Ja, når vi så vandrer med dig, så vil du med din ånd bære frugt i os. 30, og 60 og 100 folk. Så jeg beder dig om, at du vil hjælpe os. Hjælp os til at have os fast. Du vil hjælpe os til at tøjre os til masten, når du forvirrer os. Når vi, når vi ikke forstår, hvem du er, øh, eller hvad det er, du er, ved, er i gang med i vores liv. Tak for fællesskab. Tak, at du har givet os andre at vandre med. Jeg beder om, at du med din ånd vil hjælpe os til at vandre med dig og med hinanden. Jeg beder om i din ånd, her. Amen.